Salme 71 Till dig Jehova, har jeg tatt min tilflukt. Måtte jeg aldri bli til skamme. Måtte du i din rettferdighet utfri mig og redde mig. Bøy ditt øre til mig og frels mig. Bli en klippefestning for mig som jeg stadig kan gå inn i. Du må gi befaling om å frelse mig, for du er min steile klippe og min borg. Min Gud! Redd meg fra den onnes hånd, fra den sånn som handler urett og undertrykkende. For du er mitt håp, suverene Herre Jehova, min tillit fra min ungdom av. Til deg har jeg støttet meg fra mors liv av. Du er den som skilte meg fra min mors indre. Om deg er alltid min lovprisning. Som et mirakel er jeg blitt for mange, men du er min sterke tilflykt. Min munn fylt med din lovprisning, dagen lang med din skjønnhet. Kast mig ikke bort i alderdommens tid, når min kraft svikter. Forlat meg ikke. For mine fiender har sagt med tanke på mig, ja, de som vokter på min sjel har rådslått sammen og sagt. Gud har forlatt ham. Forfølg og grip ham, for det er ingen befrier. Gud, hold dig ikke langt borte fra mig, min Gud. «Skynd deg å komme meg til hjelp!» Måtte de som står min sjel imot bli til skamme, måtte de få sin ende. Måtte de som søker min ulykke dekke seg med skam og ydmykelse. Men jeg, jeg skal alltid vente, og jeg vil føye mer til all din lovprisning. Min munn skal fortelle om din rettferdighet, dagen lang om din frelse, for jeg har ikke fått vite deres tall. «Jeg skal komme i stor velde, suverene Herre Jehova. Jeg skal tale om din rettferdighet, din alene. Gud, du har lært meg opp fra min ungdom av, og enda forteller jeg stadig om dine underfulle gjerninger. Og forlat meg ikke, Gud, selv ikke når jeg blir gammel og gråhåret, før jeg kan fortelle om din arm til neste generasjon, til alle dem som skal komme, om din velde.» Din rettferdighet, Gud, når opp i det høye, med hensyn til de store ting som du har gjort. Gud, hvem er som du? Ettersom du har latt mig se mange trengsler og ulykker, måtte du da gjøre mig levende igen. og måtte du føre mig opp igjen fra jordens vanndyp. Måtte du øke min storhet, og måtte du omgi mig og trøste mig. Og jeg? Jeg skal prise dig på ett instrument som har strenger, for din sannferdighet, min Gud. Jeg vil spille for dig på harpe, Israels hellige. Mine lepper kommer til å rope av glede når jeg vil synge og spille for dig, ja, min sjel, som du har løskjøpt. så min tunge skal dagen lang tale med dempet stemme om din rettferdighet, for de som søker min ulykke er blitt skamfulle, ja, de er blitt beskjemmet.